نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من لساني يفقه قولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ذبرنا وادم د الله دی شیطان مردودنه په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی الله دا نه خوخي چې سړی په بدو وینه جب اوفه شي بغیر د هغه چانه چې په ظلم شوی وي او الله هر او ریدو والا او د هر څه نه خبر دی چې ظلم دربان شوی دی نو اگر چې تا ته پدی تا ته بد وینه کوله حق شته خو که ته نه کی او کې کپخګاروي او کپپټه یا کم اس کم بدی معاف کې نو دا الله صفت هم دادی چې هغه ډیر معاف کوله واله دي حالانکه په سزا ورکول باندې پوره قدرت لري هر انسان خطا کار دی غلطیاں ته هر انسان کې سناسو کمی وي چې یو بنده په بل چا کې sə غلطي او ویني نو هغه کې دي ني وي او کې دنیاوي وي چې یو بنده په بل چا کې sə غلطي نو که هغه دي ني وي او کې دنیاوي وي نو هغه خبره بل چا ته ویل یا د بل ايبونو له شهرت ورکول ډیر به ده او نامناسبه خبره ده دنسیت حق هر چاته حاصل لې خو طریقه دا چې اغه بنده ته د په عامه طریقه نصیحت وکي او, او یاد ور ورسره یوازې ملوشي او پوی دکی او یاد ورته وولي کی چې هغه په خپل غلطه خبردار شي الله تعالی سهر ما خام د ټولو خلکو خطا او غلطیاني ویني او ګوري خو نظر انداز کوي یعنی ځان په نغرزه کړی وي بندل هم پکار دی چې ځان کې داسې اخلاق پیدا کي چې د نورو خلکو غلطیاني معاف کړي او دغه اې بونوله د شهرت نور کړي خدا دا چې یو بنده مظلوم دي نو اسلام هغه له حق ورکړي دي چې هغه د ظالم دا ظلم چاته بیان کړي او د ظلم نه دي خلاصې د پاره لاس خپې اوهي الله د فریاد کولی شي په دعا او خیري کولی شي خو چې په دعا وکي نو داسې شو لګچي بدلی واغشتلو اصل کې د دې آیت منظر دا دادې چې مدینه کې به منافکانو او یودیانو مسلسل د مسلمانانو خلاف خبرې کولی دی حالاتو کې مسلمانانو لهغصورورتل یوه نورمل خبره وه نو د الله هدایت باندې په کار ده چې د صبر نه کار واغش سری شيهسې نه چې د وړی خبرېنا غټه خبره جوړه شي چې د غوی په نتیجې اصلی مقصد ته نقصان ورسي لا يحب الله الجهر به من القول الله دا نهپخي چې سړی په بده می نه جببه اوفضئ د اغ چاانه چې په زلم شوي وي بقال کې بدی بهيایي نشر کول ظاهرول او اوجتول الله پاک نه خوښي الا من ظلم بغیر د هغه چانه چې په ظلم شوی وي الله تعالی هر څاوري او هر بنده پیجني د هر یو دزړه د حال نه خبر دي چې په حال کې دي د هر چا د حالات ورته پته ده چې ظلم در باندې شوی دي نو اگر چې تا ته د بدی وانه کول او حق شته خو کې ته نه کې او کې کپخ پټه یا کم از کم بدی ماف کې او د الله صفت هم دا دی چې ا هغه ډیر مفکولو والا دی حالله کې په سزا ورکو باندې پوره قدرت لري الله تعالی د خپلو بندیانوګونهونه مافکولو والا دی چې هغه د قدرت باوج بنده مااف کوئ نو انسانانو له هم دا خبره خوښک شوې ده چې هغه د نور خلق ماف کوي ان الذي نه یک بالله ورسولې کم خلق چېی د الله او دغ د رسولانو سره کوفر کوي دي چه او وړی چې الله او داغه رسولانو په مینس کې فرق وکي او وای چې څوک په منو او څوک بن منو او د کفر او د ایمان په مینس کې د یو ویلا جوړولو اراده لري نو هغه ټول په خفران دي او دغه سي کافرانو لپاره مونږه داسې سزا تیار کړيده چې هغه وبخوار او ذلیل کی ندي برخلاب چې کم خلک الله او داغه ټول رسولان اومني او دا وای په مینس کې فرق اونې کی هغه تبه مونږه ضرور خپل بدلې ورکو او الله ډیر معفو کوله او رحم والا دي یڅه لکه اهلو کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء دا اهل کتاب کنن استانا دا مطالبه کی چې په دوی باندې د اسمان څخه لیکل را نازل کی نو د دین ازیت د جرم مطالبه دوی مخکې د موسی علی السلام نه کړی دی اغه ته خودی وی لی پوچی مونږ خدای په داګه واخایه اومده دي سرکشه په وجہ د بجلی او تندر نه ساب او هغه را پریوتو بیا هغه د سکرین خدای جوړ کړو حالکه دا ښ کارخ کار نه حالکه دا کارخ کار نه خېلی دلوي د دې موفيهم مونږه اوهیت اوکړه مونږه موسی علی السلام ته سرګند فرمان ورکلو موسی علی السلام ته بنی اسرائیل اوویل چې مونږ ته وخايه چې خداه کم اغا دی مونږ هغه مخامخ لیدل غواړو او د دې خلکو د پاسم تور اچت چتکړو او د دوی نم دغه فرمان د منلو واده واغښتهله مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوون کې ورن نوځي مونږ دوی ته اوویل چې د سبد قانون م ماتوي اوپدی باندې د دوی نه په خوا دوا غشتله اخر دا چې د دوی د خپل وادي د ماتولو په وجا اوپدی وجا چې دوی د الله د آیتونو د منلو نه انکار وکړو او ډیر پیغمبرانه پناهکه اوجل او تر دې پوري چې دا خبرې وکړه چې زمونږ ژوند په پرده محفوظ دی حال دا چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستۍ په وجا الله د دوی پزړونو باندي ټاپه لگول ده اوپدی وجا دوی ډیر کم ایمان جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبا کفارو قسم قسم مطالبه کوله دا دا آغا خلقو دا او دا غوښتنې د اغه خلکو طرف اف نه هم وی چدی نه منل, نا دا منل او الله تعالی د موسی علی السلام مثال ورکړو او تسلی ورکړو چې د موسی علی السلام نه خود د دین هم ذات مطالبه شوی وي خو بیا هم اغه خلکو نه دا نه ضروري ده چې کوم پیغمبر ذات معجزه او خی نکوم ضرور امني چې کم خلک منل هواري او وی امني او چې منل نه هواري او دلیل او په معجزه هم نه مني وبکفرهم او قولهم الا مریم بهتانن عابیدا بیا دا داخلك په کفر کې دومره وران دي شو چې د عیسی علی السلام په مور مریم باندې بدنامي اوله کوله سخته بدنامي سخت د زنا الزام دا اووی هی به سي دومره زیاده شو چې اووی هی اوویل چې مونږ او عیسی علی السلام د مریم زوی قتل کړو دا الله رسولم قتل کړو دا سم عامولي خبره نه خو اووی هی دومره غرچېره م وکړو او بیا په فخر کولو یو هغه چې جروم وکي او شرمنده شي بل هغه چې بدیکي او بیا په فخر کوي دا انتهایی خبره و خبره ده اگر چې بني اسرائیل اهله کتاب قوم وو پیغمبران یې منل الله یې منلو خپدې کې او بده په ماملي کې د اغهوی رویه خن وو چې اغه په بده باند فخر کولو او دې خګړل نو هم په دې وجه الله تعالی اغه یعنی بني اسرائیل هلاک کړه سزاګانی ورکړه اورو رکه کړه بیا په خپل کفر کې دمره لري لاړل چې په مریم باندې سخ بہتان او لګولو او په خپل اویل چې مونږه مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجل دی حال دا چې په حقیقت کې دوینه هغه او وجلو نه دار کړه بلکې مامله د دوی د لپاره مشتبه کړې شو او کمو خلکو چې د هغه په باره کې اختلاف کړي دي او وی هم په اصل کې په شک کې پراته دي د هغه سره په دې مامله کې هیڅ علم نشته تش په ګومان پر روان دي او وی مسی په یقین سره قتل نکړو بلکه الله تعالی عیسی علی السلام پاس اچت کړو او د قیامت د ورځې نه پیاول بیا د دنیا ته راغوزي دا یو صحیح عقیده ده او د دې عقیدې نه منل کې سم مشکلات پیدا کوي او بازو وخت گمراهه طرف ته بند پوزي مونږ صحیح حدیث طرف ته ګورو چې هغه کیسه راغله دي د حضرت عیسی علی السلام د قیامت نه اول دوباره راتلو په باره کې صحیح حدیث شته روح او جسم دواړو سره رسول الله صلی اللہ وسلم فرمایلی دي چې دجال به په دی حل کې وی چې الله به حضرت عیسی علی السلام مبؤس کی هغه به د دمشق ښار کې د مشرق په طرف راګوزیږي زیړ رنګ جامي به اگست وی دوان لاسونه به د فرشتو په اوګه اخوي او سپین رنګ منارې سره راګوزیږي او سپین رنګ منارې سره راګوزیږي هغه چې کلسر ټټکی یعنی ختکی نخوله بساسي او چې سر اوچت کې خپل د موتیانو ملغله رو کترې به ډوړيږي د موتیانو ملغله رو کترې به چې داغه د دا سا خوشبوې کم کافر تر ورسي هغه بجنده پاتې نشي او مربشي او, مر او د هغه یعنی د حضرت صالح عليه السلام د سا خوشبوې به تر آغ پورې رسی چې تر کم پورې د هغه نظر رسی بیا به هغه یعنی صالح عليه السلام د دجال تلاشکي نو دجال به هغه ځکه ملوشي چې د کم زینوم ده بابلت او بیا به صالح عليه السلام الګي دجال به قتل کی دا د صحیح مسلم روایت ده یو بل حدیث کی راځي د صحیح بخاری حدیثه الله صلی الله فرمایلی دي چې قسم په آزاد چې د کم پلاس کې زم ما ژوندې انګریب ان پتاسو کې ابن مریم د عادل حکمران په حیثیت نازلېږي هغه به سلیب مات کی سودبقتل کی جزيه بلري کی داغه په زمانہ کې به مال دوم رضيات شي چې څوک به نه قبلي تر دې پوري چې یو سجدې په دې دنیا او د مافيها نه به تر یعنی د مال په ځای به خلق عبادت لته توجه ورګي دا سديد حدیثونه متواتر راغلي دي چې د حضرت صالح السلام د دنیا ته دراتلو راتلو په باره کې دي خو په دې ماملكه کې خلکو کې شکونه پیدا کړه شوې دي او په کیسم کیسم تاویلونه خلک کوي او د دې په وجو را پیدا شوې و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكونوا عليهم شهيدا او په اهل کتابو کې به څوک دا سنوي چې دا غو مرگ مرګ مخکبه په ایمان رونه دي او د قیامت په ور به ا هغه په هغوی باندې ګاهه کوي دوی مه ده ای سالال سلام د رالوونه پس به خلق خلک اهل کتاب په اغ باندې ایمان روړي او اغ بهپې گواهی ورکي په بضول م من الذي نهادو هر رم نه عليهلی هم توی یبات او خللت لهم په بسبت دی هم انسبیل اللهی چې دا کم خلک یودیان شوي دي د دوی د زلم پهوجه او په دیجه چې دوی خلک د اللله د نه ډیر من او سود اخلي چې د اغه دې اغهشتلونه دوی منې کړې شوی دي او د خلکو مالونه په ناجایزه طریقو سره خوري مونږ په دوی باندې ډیر اغه پاک سيزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی د پاره حلال وو او کم خلک چې په دوی کې کافران دي د اغه دې پاره مونږه درناک عذاب تیار کړی دي خو په دوی کې چې کم خلک پاخب عالمان دي او ایمان لرلو والا دي اغه ټول اووی ټول په هغه تعلیم ایمان جوړي اې ای نبی کوم چې پتا نازل کړي شوی دی او کوم چې ستانه مخ نازل کړي شوی و دغس س ایماندارو د مونز او د زکات پابندیک کول والے او په الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرلو والے خلکو لپاره ضرور لوی اجر ورکو دلته د راسخون فل علم خبره شوه ده خبر شو د دین مطلب هغه يهود خلک دي لکه عبد الله بن سلام و غیره چې په حضور صلی وسلم باندې ایمان جوړوي او وداوی تر وداري اوکړه خبره دا ده چې کم خلک تاسو بیا بدنياتي نګي حق د حق پشان پیژني د سه خلک ریشه باندې زر پويږي هیڅ خبر د او لار نه باندې او هغه هر رنگ زهني خال او پردینا به هر شي او حق او پیژني او هم دغه سه خلک د دا جنت حق دار دی. د دا حق د پیژن دوه پاره هم د خدای خوف او ير پکاروي دا څوبې او کتلې وی چې عام حالاتو کې بند غافل وي خو یو خوفناک اواز شواوري نوبیدار شي او ټوله توجهی خاص طرف ته شي همدغه شان چې چا کې د خدای یو او خوفي دا غنه تاسوب او شک لري شي او د جهالت پردی تنه لري شي او شیا او حقیقت ورته مخه تراسي ان او حیننه ی ک کمه او حه الله نوحیم وال نبي نه من بعدې و او حنه الله ابراهه و اسماعله و اسحاق عاقه والسببات وسه ووب ویونسه ووهارونه وسولامان و آت نه دا د زبورو ا نهبی سلاې وسلم مونږ تاته اغېره لګلی ده لکه څنګه چې مونګه نوول اسلام او داغ نهروو پغمبرانو ته را منګه ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او دغه اولات ኢسا عليه السلام ايوب عليه السلام يونس عليه السلام هارون عليه السلام او سليمان عليه السلام ته وਹੀ اوله غلا منګه داود عليه السلام ته زبور ورکو د خبري د رسول الله د تسله لپاره کیږي چې خلک خبرې کوي او خبرې جوړې نه جوړې دي دا سخپل کار جاری اوساته او د خلکو د خبرو پروا کوي چې کوم خلکو د منلو نه انکار کولو هغه کې يهود پيش پيشو چې په خپل دې کتاب علم حاصلولو او نور لېهم علم ورکولو سرداران وو او دای نه غوختل چې نور دی د سرداري ملوشي دی وجہ هغه د رسول الله مرګ تریا او نکړه او مخالفتي شروع کړو حالکه رسول الله هم اغه پیغام روړلې وو چې دین اول موسی عليه السلام او نور پیغمبرانو روړلې وو مونږه په اغه رسولانو هم به نازله کړې ده چې د اغه ذکر مونږه د دین مخکې تا ته کړی او په اغه رسولانو هم چې د اغه ذکر مونږه تا نه دی کړی منګد موسی الی السلام سره دا څه خبره وکړي لکه څنګه چې خبره کیږي دا ټول رسولان زیری والا او يرولوواله لګل شووی وو د پاره د دې چې د رسولانو دراتلونه راستو د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکم دی خلک کڼ منی نونه دې منی خو الله گواہی کوي چې هغه سب پتا نازل کړي دی اغه په خپل علم سره نازل کړی دي او په دی باندې فرشتي هم ګواهه ني دي اگر چې د الله ګواهه کېدل بالکل کافي کیږي کم خلک چې د دینه منلو نه په خپل انکار کوي او نور خلک هم د الله د لار نه منې کوي یقینا چې هغه یې په گمراهه کې د حق نه ډیر لري دي دغه شان کوم خلکو چې د کفر او د بغاوت لار اختیار کړ او ظلمونه شروع کړل الله به اوه هیڅ چری معاف نکي او هوې د دوزخ د نه بغیر بل لار اونخه یې چې هميشه به پکې اوسيږي دا الله دپاره پارا دا سگران کارنا دے یا ایوها الناس قد جا اکم رسول بالحق یا ایوها الناس قد جا اکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم و ان تکفرو فإن لله ما في السماوات والأرض وکان الله علیما حکیما اے خلکو دی رسول تاسو تاس تاس د رب دا طرفنا حق روڑ دے نو ایمان روڑی دا ستاس د پارا بهتره ده او که انکار کوي نو پوي شي چې په اسمانونو او په زمکه کې سدې غټول د الله دی او الله ته هر څه معلوم هم دي او د حکمت والا هم دی قران پاک کې زه پزې راغلي دي یا ايها الناس ټول خلک مخاطب کړي دي د دینه دی دی دی معلوميږي چې دا کتاب صرف مسلمانانو لپاره نه بلکې د ټولو انسانانو لپاره دی بلکې د ټولو انسانانو لپاره یو سړي چې نوې مسلمان شو هغه نه ته پوس او شو چې د مسلمانانو کومه خبرهستا خوښه شو نو هغه ویل چې د هغه کتاب زکه چې ما به هر کله دا لستو نو ماته دا ډیر خلګېدل چې د دې کې لیکل دي یا ایوهناس د دې کې ماته یو محسوس احساس کېدا عام طور توردا سکیږي چې مونږه چالو قران ورکو نو اغه په بل نظر یې او مونږه په بل نظر یې ګورو نو چې یو عام بنده ولولي چې د اسلام سره تعلق نوي نو اغه ته په یا ایوهناس کې دي ځان د پاره یو پیغام خکاري هغه دا خبره د ځان د پاره ګني هم دغه د ایمان خشتوالی او خوب صورتی ده او دی کې د ټول انسانیت دپاره د بهترې او خوالی پیغام دی او سومره په خت طرې کولی شوي دي چې ایمان روړی خلکو د رسول تاسو ستاسو دررب د طرف نه ه روړی دی انو ایمان روړی دا تاسو د پاره بهتره ده او که ان کار کوي نهپهشي چې په اسمانونو او په ځمکه کې صدي هغه د الله دي او الله ته هر س معلوم هم دي او د حکمت والا هم دی یا هل الكتاب لا تغلو فيدين کوم وله تقولو على الله ال الح ان مل مسیو عسب نه مرمه رسول الله وقلمتتو القه الله مرمه وروم من نه ا هل کتابو په خپل دين کې نه بهر موضي او د الله په حکله د ه نه بغیر بله خبره م کوي مسيح علیه السلام د مريم زوه ده دينا سوا بل حسن ووو چه ده الله يورسول وو وو فرمان وو چه الله د مريم په طرف علیگلو وو رووو ده الله ده طرفنا چې د مريم په خیر کې د بچی شکل اختیار کو فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكیلا نتا سو په الله او دغه پر رسولانو ایمان جوړي او موا ییچې دری دی منشي د تاسو د پاره بهتره ده الله خو بس یک یو خدای دی هغه پاک دی د دې خبرینه چې څوک دی د اغه زويشي د زمکه او د اسمانونو ټول شزونه د اغه ملکیت دی او د اغه د ساتلو او د خبر اغشتلو د پاره بسوم الله کافي دی دلته دل اهل کتاب دا غلفه بچکی دوه د پاره ویل شي ونی د غلفه مطلب دی د هد نه وراند کېدل او د اعتدال یعنی د میانه روي لار پرې خول یوهود د حضرت عیسی علی السلام نه انکار وکړو او نصاره حضرت عیسی علی السلام د خدای زوی جوړ کړو او بیا نور مخخلاړل او د خدای درجه یې ورکړه په دین کې انتها پسندي ډیره نخښه او بد خبره ده عام انسان چې غیر معمولی خبره او ویني نو حد نه زیات شي یعنی اصل مقام تک د خیال کوله پځي دی ګډ وړ شي د غلف دچا دا انسان په باره کې هم ډیر زیات صفات او تعریف کې انتها ته رسیدل شخصیت پرستی کی راضی او دغه شخصیت پرستی د شرک لاره کولاوی عمدغه شان خلکو انسانان د الله برابر او کړل د دین په لاره کې د احتیاط نکاره غشتل پکاتی د پیغمبر مقام خدای ته رسول نه او دمر کومول هم نه دی پکار اومدغه شان هم انسانانو لا د پیغمبر مقام هم نه ورکول یعنی الله تعالی او رسول کې فرق دی رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابینو کې فرق دی او صحابین او بیا رستو لغلی مخلوق کې فرق دی هر یو په خپل مقام ساتل عدل او انصاف دی د دینه کمول او زیاتول د عدل او انصاف نه بهر دی لایاستن کی فلسی هو ان یکون عبدا لله وللملائکۃ المقربون من یستنکف عن عبادته و یستكبر فسیحشرهم الیه جميعا مسیح اس کله دا خبره آر نه غړی چې هغه دی د الله یو بنده شي او نه مقرب فرشته دا د زاند لپاره آرګنی او که څوک د الله بندگی د ځان د پاره آر غني او تکبر کوي نو یو وخت به راشي چې الله به دا ټول راگیر کی او ځان ته به حاضر کی. عیسی علی السلام که خپل خدای و یا د خدای بندگی به ویلي کوله تکبر سے شید یعني د الله بندگی ځان بد بدګړل او د الله په عبادت کې شرمندگی محسوسول یا د الله تعالی خبره کم تر ګړل سوچ وکي چې موږ خو چریدا س نه دی کړی مثلا چې د مونځ وخت راالو او د مونز نټه د کول، هر مسلمان په تور ځان په ښکولو کې شرمندگی خپاري. کچری انسان د دین باره کې پر اعتماد نه وي، نو دا انسان د متکبرین په شامل شي. نو فرمای چې کم کس په بندگی کې شرمندگی محسوس کوي، یو وخت به راشي مسیحې څخه دا خبره آر نه غني چې اغلي د الله یو بندشي او نه مقرب دا د ځان لپاره آر غني. او کوم څوک د الله بندګۍ ده ځان د پاره آرګنی او تکبر کوي نیو وخت به راشي چې الله به د ټول راگیر کی او ځان ته حاضر کی بده و وخت کې به او خلک چې ایمان روړدي او نیک عمل یې اختیار کړي خپل بدله پوره پوره بیا مومي او الله به ورلا په خپل فضل سره زیات اجر ورکړي او کوم خلکو چې بندګۍ آرګنلیدا او تک بوري کړې دي او ویل و الله درنا کا او د الله نه سوا چې هغه ځان له سوک سرپرستان او مددګاران نیولې دي په هغه کې به هیڅوک هم التبیا نه یا ايها الناس اي خلکو تاسو د رب دې طرف نه تاسو ته روخانه دلیل راغله دي او مونږ تاسو ته د سره را لګلده چې تاسو ته صفه صفه لار خي اوس شي کوم خلک د الله خبره مني او دا غي سرا په نه اخلي او د اغه سره پنا اخلی نو اغوي به الله د خپل رحمت دا اخپل دا او د خپل فضل لسوري لاندې راولي او خپل طرف ته دراتلو نه غلا را باورته او خي اوس د صورت په اخر کې یو فقهي مسله اين بي سو الله عليه وسلم خلک ستانه د کلاله په ماموله کې فتوه واړي ورته وایا چې الله تاسو له فتوه درکي کچري یو به اولاد سړي مرشي او د اغه یو خوروي نو د اغه د اغه په میراث کې نیمه او کچری خور وی اولاد مړ شي نو رور بعد اغه وارث وي او که د مړی وارثانې دوه خويندوي نو اغوي به د ټول میراثنه په دریو کې د دوه حصو حقدار وي او که ډیرونه خويندوي نو د خزو به یوهي سوی او د سړو به دوه حصي وي الله ساسو د پاره حکمونه زکه واضح بیانې چې تاسو بیلاره نشي او الله د هر چیز علم لري سوره مايده ب الله الرحمن يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتقى عليكم غير محل الصيد وانتم محرمن ان الله يحكم ما يرى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا, يبتغون فضلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا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 وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهََّ شَديدُ الْمعقَ حُرِّمَ التعَلَكُم المَيتَةُ وَدَّمُ وَلَحمُ الْ الخِ زيرِ وَماَا أُهَِّ لِغَرِ اللهِمِي وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هر هغه کسانو چې ایمان امروري دي د هدونو پوره پابند کیږي ستاسو د پاره د سروې د قسم ټول سريدون کې جناوران حلال کړئ شو ما څه و د اغینا چې وړان دي به تاسو ته اوخولي شي خو د احرام په حالت کې خکار ځان د پاره حلال مګړي بهشکه چې الله سو غوړي د غي حکم کوي د مؤمن ژوندګي پابند زندگی دی پوره ازاده زندگی نوی اگر چا چې مومن په دنیا کې سر اختیار لري س ازادی هم لري خو اسلام دسیسیم دی چې د خپل زړه د خوشحاله سره د الله د طرف نه راغلی پابندیانې قبول کړی شي هم دا سپ بندیانو سااتلو الله د صورت په شروع کې اوفر مایل چې او فوبل اوقود ځکه چې مومن او کافر کې همده فرق دی چې کافر پوره ازاد جونتیې او د خپل زړه په مرزای چللی چې څ غواړی اغ خو مومن بنده تکوسره احتیاط سره هر قدم اخلي او هر مامله کې دا ګوري چې د الله کومه طریقه خوخه ده او چې کم بنده د خپل خوشالۍ سره ځان الله ته حواله دا د الله پابندۍ نه قبولي نو هغه له د الله د طرف نه بهترین جزاده خدای پاک په مونږه باندې پابندۍ نه ولي لګولې دي د دې د پاره نه چې مونږ د پریشان کی یام د مشکتونو کې واچي بلکې د دی د الله تاسو مونږه فائدې مونږ نه بهتری معلومې دي هغه په مونږه زیاتمهرببانه دی د او یا میدونونه زیات مینه نه کولو والا دی څنګه چې یو مور په مونږه باندې پا بندی لګي چې اوس د وقت ودشه د وقت پاه سکول تلار شه د سکول کار یعنی هم ورکوکه زیات چاکلیټ به نخورې به بچی ته دا سخکاری چې مور زمونږه د پااره په دنیا کې د ټولو نه زیات ه ده حالا کې د مور نه زیاتڅوکمی نه شي کوله مور د ماشوم د فدې دپاره دا پا بندیانې اول خدی خبرې باندې نه پوهږي خوماشوم چېلووی شي او د ورکالی د پاابندیانو می د رړه مستقبل په شکل کې نو بیا اغپله مور یاد دی چې څومرهمهربان وه او دغ پهجه ننزه د مقامتره او رسیددم الله تعالله چا انسان سره تشبي نه شي ورکول کې دی مثال نه دا خبره پیول مخصود وو چې الله تاالله په مونږ باندې په بندیانې او اویا میدو نه زیات موګ سره می باز وقت وخت د الله تعالی په حکمتونو مونږ نه پويګو دی اوسیس فایده راته نخ کاری د دین په احکاماتو باندې عمل کول راته ډیر ګران ښکاری خو باز وقت وخت په دغه حکمتونو پوي هم شو خو کدلته پوي نشو نو آخرت کې بعد د الله د اتات فائدہ انسان ته مخته راشي نو انسان به شکرګزار شي هم د الله تعالله هم د رسول الله اللهاللی وسلم چې هغههمونږ ته دژونطر کې زده کړی او هکمتونه خو نور هم ډیر دي دی. خو بعض وقت کې زمونږه یوهپ بندې کې د بل اددی وی او بعضې وقت د بل پهپ بندې کې زمونږه اد وی که یو قله به اندازه ازادی وړی شي نه بیا به د نور خلکو ازادی ازادی پاتې نه او ضرور به د بلتن په جونکې مداخلت وړی شي او د بل انسان جبه پګران شي ان الله یحکوم معورید ب شکه الله چې څنګه غواړی هم اغه او کم ورکي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغونا فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فسطوا دو اي آغا خلقو چه امانم روڈ ده ده نخو به حرمتی ما كوي په حرام ومیاشتو كه يوهم حلال ما گڑه ده قربانه په ساروی په آغا ساروی حمله كوي چه په غاده كه ده نظر پته ده نخه پتور اومد هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې محترم کور یعنی کا بهتر روان وي ها چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولی شي ولا یجرمن نکم شنآنو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب وګوري یو ویډیو چې تاسو د پارا د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو په دی دی تاسو له دمر غوسه نه درځي چې تاسو هم د اغوي په مقابله کې ناروا زیاتۍ شروع کړي نه چې کوم کارونه د نیکه او د خدای نه د یری دی په اغوي کې د ټولو سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګنہ او د زیاتۍ دی په اغوي کې د هیڅ سره امداد نکوي دا الله نه اویري دی د غصه زار ده د مکی د کفار طرف ته اشاره ده د اسلام اخلاق بیانېږي کچری د دشمن د طرفنا زیاته کیږي نو د هغه جواب به هم تر یوه ده پوري هم په دې وجه مونږ ته ومته واست ویل شو دي متدلومت خو افسوس چنن نن هر ځه مسلمان ته انتها پسند ویل شي تر سو پوري چې مونږ د اسلام اصل تعلیمات راوراند نه کو د خلکو د غلط فاهومي به لري نشي چې زمونږ دین په اصل کې د سرنګ مامله کولو تعلیم ور يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن سدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اغه خلکو چې ایمانم روړی دي د خدای د نخو بهرمتي مکوي په حرام او میاشتو کې یو وهم حلال مګړي د قرباني په سرو باندې حمله مکوي او م په اغه سرو باندې حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخ په تور پرتوي او م خلکو سره چیړ کوي چې اوی د خپل رب د فضل او د غد رضا په تلاش کې محترم کور یعنی کا روان وي چې کله د احرام حالت ختم شي نو به تاسو خکار کول شي او ګوري یو وی ډلې چې تاسو د پارا د حرام لارە بند کړی ده نو په دې دي تاسو دمرغ حسین د درځي چې تاسو هم د اغوي په مقابله کې ناروا ځاتیا شروع کړي نا چې کم کارونه د نېکه او د خدای نه د یری دی په اغوي کې د ټولو سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګنا او د ځاتیا دی په اغوي کې د چا سره امداد نکوي د الله نه اوړيږي دا غ سزا ډیره سخته ده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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا فمن اطر في مخمسه غير متجانف لات فان الله غفور رحيم پتو <تصفيق> سباندی حرام کړې شو مردار ساروی وین د خنزیر غخه او ځناور چې د لانه بغیر د بل چا پنوم حلال کړې شوی او اغ ځناور چې دمرې د خپکدو پوجه یا د وحللو پجه یا د اوچد سانه د رغړیدو پوجه یا د خوڑلو خوړلو پوجه مړ شوي وي او یا یو درنده مات کړی وي بغیر د غ نه چې کم تاسوژوند عمومي او ذبا کوي او اغ زناور چې په دربار باندې زیب کړی شوي وي دا هم ستاسو د پاره جایزه نه ده چې تاسو د فالونو په ذرییا پل قسمتونه معلوم کوي دا ټول کارونه فسک نن کافرانو ستاسو د دین د طرف نه خو پورنه امید شويدي نو د اغوي نه ميريغي بلکې زمانه يريغي نن ما ساسو د دین ساسو د پاره مکمل کړي دي او خپل نعمت مي پتاو سو تمام کړي دي او ستاسو د پاره مي اسلام ستاسو د دین په حيثيت سره قبول کړي دي نو په دې وجې د حلال او د حرامو کومي پابنديان ني چې پتاو سو لګول شويدي د اغوي پابند اوسي البته چې د لوګي د لاسه مجبور شي او ضد کې د ګناه طرف ته سميلا نوي او او دغه سيزونو نه س اخرې نو بهشکه الله معفو کولو والا او رحم کولو والا دي د دور جهالت کې با د بوتانو په نوم ځناوران یعنی ساروی حلالېدل نرسبه مسلمانان د بوتانو په نوم نه خود مړو خود مړو انسانانو په نوم او بعض وقت په قبرونو او زیارتونو ساروی حلالي دا هم هغه شان رسم دي هلکه نظر هلکه نظر نیاز او قرباني د الله درزا ده پونګه صدقه و خیرات سلکو چ الله راضي شي نو بیا الله خو هر ځای موجود دي د دې لپاره خاص کبر او درگاهه زناور وړل او حلالول ضروری نه ده یو خاص مقام دي چې الله تعالی په خپل د اغه ذکر کړی دي اغه د حج په موقع د مینا مقام دي باقی هیڅ د خاص ځای نه دی خوله چې قرباني یوسي او د الله نه الیاوه د بل چا په نوم او خاطر حلاله کوي و ما ذبحا لنسبی وانت تستقسموا بالازلام ذلکم فسق او اغه زناور چې په دربار باندې ځبکړی شوی وي دا هم ستاسو د پاره جایزه نده چې تاسو د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړئ دا ټول کارونه فسک دي د قسمت معلومولو طریقې هم د جاهلیت په زمانه کې وې اغه تفصيل ضروري نه کا دی مونږ لدا کتل پکار دی چې مونږ خداسه کارونه نکو ډیر خلک د برجونو لستو کار کوي چې دا هفته وسنګي دا کال وسنګ تیریږي یا چا تلاش خي باز خلک زایچه جوړي یا یدا سه طریقے کای چراتلن کې یعنی د مستقبل حال معلوم شي نو دا ټول سزونه حرام دي څنګه چې وینه مردار او خنځیر حرام دی هم په یو آیت کې د دی ټول ذکر کړي شوی دی ذالکم فسق اليومنا مراد د زل حج ورستا پنن ورس چې کم حکمونه ور کېدلو اغه ټول ور شو کم پیغام د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ ور کېدو اغه او شو چې کم شی را لیگل مقدر وو شو نبی کریم صلی وسلم د خپل رسالت حق ادا چې سوب نبي صلی الله وسلم باندې نازل شوی وو انسانانو ته غا او رسول شو فمن ادور فی مخمستن غیر متجانف الا فا فان الله غفور رحیم البته چې سوق د لوګد الله سم مجبور شي اپوزډ کې د ګناه طرفه سمایلان نوی او دغه شیزونو نه س اوخره نو بشکا الله معفووالا او کولو والا, کول والا دی زمونږ په دین کې چې پابندی ده هلته د انسان ضرورتونه هم خیال ساتل شوی دی بعضی خاص حالات د پاره هم ویل شوی دی انتهه پسندي نشته کيو یو اوغي وي او, او مړ کېږي نو داسې وخت کې د حرام شي هم خوړې شي د الله د انسان ژوند ذات محترم دي او دا خبره دا شي ظاهري چې په دین کې انتهه پسندي نشته يسئلون کما ده احل لهم قل احل لكم الطيبات خلق د پوسګۍ چې د دوی د پاره ساسې زونه حلال کړې شوې دي ورته اوایا چې تاسو د پاره ټول پاک شزونه حلال کړې شوې دي او کم خکاری زناور چې تاسو عدد کړی وي چې تاسو ورلږ اغه الهم پوجا کم چې الله تاسو له درکړي دي د خکار تعلیم ورکوي هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونیسی اغه هم تاسو خوړې شي الوتخ په غیبان دا د الله نوم اخلي او د الله د قانون ماتول نه يرکووي پیسې بغشتل کی د الله وخت نه لګي نن تاسو د پاره ټول پکښ زونه حلال کړی شوی دی د اهل کتاب و خوراک ساسو د پاره حلال دی او ساسو خوراک د اغوی د پاره حلال دی او محفوظ خزې هم ساسو د پاره حلال دي خوکه اغا د مؤمنانو نوي او که د اغه قومونو نوي چې ساسو نمخ کې اغوی ته کتاب ورکړی شوی وو خو په دې شرط چې تاسو اغوی ته تا خپل مہرونه ورکئ او د نکاح پکاله کې د اغوی محافظان جوړ شي نه چې آزاد خپل شهوت پوره کړي یا پټ پنا یا رانه او اچا چیده ایمان پلار باندې د تلون انکار وکړو نو د غټول عملونه به زایشی او هغه په اخرت کې تاوان وي دلته د یو اهم شی وضاحت ضروری دی چې د اهل کتاب محسنات زموږ لپاره جایز دي زموږ مسلمانانو سره د اغوی سره د نکاح اجازت دی. په دی ماموله کې د خلک صفه او په دې ځان کې یو خدای چې زموږ مسلمانان خزی ل په حال دا جایزه نه ده چې اغه غیر مسلمان سره نکاح وکړي خو مسلمان سره د یو سو شرایط سره د دې اجازت شته یو دا چې اغه یعنی خزه اهل کتاب وي دویم دا چې محسنات کې دی وي یعنی محفوظه خزه چې اواره نه دا ولی چې خزه له اجازه نشته او سره له اجازه ته چې اغه د غیر مسلمان سره واده کوي نو اصل خبره دا ده چې خزه د سړي په دباو کې زړه راضي کچره خزه ته اجازه شوه نو اغه دین او آخرت به خطر کې وو د اغه برک سړي دا خبره اسانه ده چې خزه خپل لارې ته او داغه د دا ځمېواری هم ده قران پاک کې دی یا ایه الذین امنو قوا انفسکم واهلیکم نارو ای هغه خلکو چې ایمان امروړي دی خپل ځان او خپل کور والا د هور نه بچي چې څنګه خلاره ته راوستل د سړو ځمېواری ده همدغه شان دا ځمېواری د خزو هم ده خو د سړو زیاته ده بیا دا چې سړي ډیر جذباتي ماملي او غمونه برداشت کول شي خود خزه برداشت کم وی اغه تا باس سيزونه زغمل ګران وي خدا ټول انساني د لدونه دي اصل حکمت خو الله تعالی معلوم دي چيوزل انسان اووي چې رديتو بالله رب یعنی چې الله زما رب دي او زه پر راضیم نوبيا غده پاره هیڅ ګران نه ده چې غده الله خبره اومني نوبيا او ګوري چې یو خزه چې شي نخل کور پری دي او یوبل کور تلاډ شي په اغه خاندان کې شامل شي نو کچره سړی کافر وی نو اغه خزبا د ټول خاندان د بو کې رازي اوم دغه شان چې اهل کتاب خز خپل وطن او خپل خاندان فریدي او یوې مسلمانې کورنۍ ته راشي نو اغه اسلامی ماحول کې په اسانه شامل شي اهم خبر دا ده چې کم سړی د قران پاک د دی آیت نه اخلی نو صرف دومره پوری ورته پته وی چې کتاب خز سره واده جایز دي نور دانه ګوري چې عملي څنګه دي د کم دین سره تعلق سره تعلق شته او کنه بیا خاستور د زنانه باندې کړې شوې دي خو تاسو ګوري چې مسلمان سره اهل کتاب خځې سره داسې تعلق ساتي چې په کلونو ورسره دوستي او ساتي بیا یا نکاح او یا پیری دي دا ټول سيزونه د انسان اخرت بربادي و مې یکفر بالایمان اوچا چې د ایمان بلاره باندې د تلو نه انکار وکړو یا ایها الذین امنو اذا قمتم الالصلاه فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتوهروا وإن كنتم مرد أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائت أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطحركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي آغة خلقو چه ايمان امروڑ ده كل جتاسو دمانزد پاسي نو پکارد چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پورې خپل لاسونه او وینځي په سرونو باندې لاس راکاږئ او خپل ترګیټو پورې او وینځي او کله جنابت په حالت کې نو په لمبلو سره پاکي حاصله کوي او که بیمارانی وي یا په سفر کې وي یا تاسو کې څوک د غسلخانې نه راغی یا تاسو د خاصو سره کوروالې او او په درته ملو نشي نو د پاکي خوره نه کار واخلي بس په اغيله سونه او او په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږي الله پتا سب باندې جن تنګول لغوړي او هغه وړي چې تاسو پاکي او خپل نعمت پتا سب باندې تمام کي شاید چې تاسو شکر گزار جوړ شي دغه سل حکم دي د هیز نفاظ او جسمانی تعلق نه پس علمي او پاک شي دلته د وزو یعنی د چاردام طریقا او دا غي مقصد بیان شو دي مؤمن بنده په کې پینځه الله تصرخ کته کوي مونږ کوي مونس سز دې ان صلات تنه والفحشاء والمنكر د تیر وروستو آیتونو نه چې وګوري چې د نکاح او د واده خبره وا هیل تنه د وضو او د مونس خبره شروع شو او ځکه چې مونس د خرابیان نه انسان بچ کی او انسان له احساس ورکې چې د کم رب عبادت کې هغه اثر خک تکې نو د هغه عبادت په حکم حرام کارونه هم پریده بهر حال د اصل مقصد انسان د بدو کارونو پاک ساتل دی چردام اصل کې د مونځ ته تیاری نوم دی چې انسان اوبو په دغه ورشي مخلاص او بنزي او به هم د الله تعالی په نعمتونو کې یو نعمت دی چې څنګه او په د انسان بدن پاکی او دغه شان مونځ د انسان د روح صفائی کوي او بن نه صرف د انسان د جسم ګندګي لړکې بلکې د جسم نه علاوه د دې اثر د روح پوره رسی ډیره تجربه دا شي شوې دي چې د اوبو په ذریع د ډیپریشن یعنی بيوجہ خفګان او ځړتنګي لړکېږي چویل و چې د اغه یو عزیز هم داسې مسله کوي نو ډاکټر ورته ویل چې د ورزی پینځه ځلې مخلاص وینځه او که زیاتې کې نو زیاتې خبره ده حقیقت دا دی چې مونږه او بسکو په جسم کې سکون محسوس کوو او دا هم ده چې انسان الهام بی نو د اغه ورځ او د بلې عام ورځ کیفیت جدا جدا وي همدغه شان د وزو یعنی او اودس چارډامنه یو خاص قسم دمانیت یعنی اطمینان حاصلېږي الله تعالی فرمای چې انسان له تنګي پیدا کولو نه غواړم انسان ته خداگران ښکاری چا ویلی وو چې وضو نوي نو ما به د پنځو په ځای لس مونځونه کولې نو دا خبره ده چې شیطان جړکه وسوسه اچي یو شیطان دې چنو مې والحان دي داغه کار هم دادي چې وزو او چاردام په وخت وسوسه اچي ډیر خلک د دې مرخص کاروي چې بیا بیا وزو کوي او وهم او شک کوي زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زل وضو وکي او په وهم توجه ما ور کوي په ځان باندی الله تعالی فرمایي چې هغه په تاسو تنګینه واری هغه واری چې تاسو پاک شي خپل نعمتونه تاسو باندې تمامی چې تاسو شکرګزار شي شکر هغه وخت راځي چې انسان ته ګټه حاصل شي چې څو ورته لوشي نو هغه باندې خوشاله شي نو دې وقت کې چې کم کار ګران ښکاری د دې ګټه تاسو په روح پر کے او په جسم کې محسوس کوي نو شکرګزار وبشي چې الحمدلله کمرب چې مونګله د دین راکړه دي او مونګته دمر پاکیت او صفای زده ده نن سبب په انګریزي ملکونو کې زې په زې لیکلی وی چې غوسلخانی نه روزي ملاس او وینځي او د خوراک نه اول لاس او وینځي د دې ټریننګ ورک یاني چل ور تخي زمونږه وړه ل ډیر وړه نو پینځو وخت د وزو یعنی د چاړدام او پاک اوسېدو تربیت ورکول شروع شي د لاس خپو او پوزي او خله هم صفاکولو او بیا په سر د مس کولو تربيت هم د ټول سمره نظام دي چې اسلام مونږ له راکړه دي او طریقې هم راټیسټ کړه ده چې مونګه شکرزار شو صرف دا نه بلکې د تیموم اسی هم را کړی ده ووج دا ده چې د تیمون په زریه موګه د تنسی نه بچ کوئ او د تیموم په ذریعہ د پاک احساس را کوي د زړ په خوشحاله په د احقاماتو عمل اوکئ نو دا ټولی زمونږ د فید خبری دي چې کم بندا وزو یعنی اودس چردام نه شي کولی پاکد نه شيمونځ کې خو سې هم ډیرر وې را ي چې پاک نه نو زیاتې وې به را ځ ژړبهمونس کې نه لږي چپقوی نو د پاکیت احساس او د شکرګزارې احساس هم ورسره وي الحمدلله مونږه الله تعالی ډیر سہولتونه او اسانیاں راکړې دي وذکروا نعمت الله علیکم و میثقه الذی وثقکم به اذ قلتم سمعنا واتعنا واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور الله چې تاسو له کوم نعمت درکړې دي د غی خیال ساتي او کوم په خواده چې هغه تاسو نه غشتلې ده هغه مهیروي یعنی تاسو دا خبره چې مونږ وورېدو او اتا تم د الله نو ويریږي الله د جذونو پر ازونو هم پويږي اي هغه خلکو چې ایمانم وروړي الله لره په حق باندې محکم ولړ او د انصاف گواحي کول والا جوړ شي د یوې ډلې دښمنۍ دي تاسو دې هتا اون رسي چې تاسو د انصاف د حد نه ووړي انصاف کوي دا د الله نه ديره دوه پره زیاته مناسبه ذریعہ ده په هر کار کې د الله نه یې رکوي سچ تاسو کوي الله د هغه نه خبر دی کم خلک چې ایمان روړي او نیک عمل وکي الله دا وی سره وعده کړی دی چې د اغوی خطاګانبه ماف کی, لوی کی. او اغوی له به لویه بدله ورکي پدښه اغه خلک چې کفر وکي او د الله آیتونه روغ وګڼي نو اغوی دوزخ والادي اغوی په دوزخ ته ځي ای اغه خلک چې ایمان امروړي دی د الله اغه احسان را یاد کړي چې اغه اوس هسپټال سو کړي دی څوک چې یوې ډلې پتاسباندې د حملې کولو اراده کړې و خو الله تعالی د اوی لاسونه پتاسباندې د حملې کولو نه من کړل په هر کار کې د الله نه یې رکوې ایمانوالو لږه پکار ده چې خاص په الله باندې باور وکړي اشاره یو خاص واکې تر افته ده چې يهودو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خاص خاص صحابيان داوتله او غوختل او سلاي ورته جوړ کړه چې دا خلک په خورا کې مصروف شي نمونګه په حمله وکړو نو الله تعالی اغوي تده وخت نه اول اطلاع وکړه او د هغه خلکو مرصوبه پوره نشوه خبر بیا هم بن اسرایل طرف ته زی د دپارا د بن اسرایل متعلق د دی وا کې ذکر شویده الله د بن اسرایلو نه په خو وعده غشتلی او پاغوی غوې کې 12 مشران مکرر کړي وو او ورته ویل وو چې زستا سوسرایم کتا سمنس کایمه او زکاتم ورکړو او زما رسولانم امنل او دا هی مدد هم او خپل الله لم قرض حسن ورکړو نو یقین لري چې زبستا سو بدیانه یعنی گناهونه ستا سو لري کوم او تاسو به با داسې باغونو ته داخل کم چې دلاند به تي ولي پيږي خود دین رستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کانو په حقیقت کې اغنی غلاره ور د مطلب مطلب دینیګرانی یا تفتیش کولو والا د باسریل یوه ادارا یا محکمت داسې جوړه کړی شوی وه چې خلک دولس دوس کبل وو او هر یو ل ی مشر مکرر کړړی وو چې ا هغه د هر چا خبر لري او د هوی تربیت هم کوي ک تاسوموننس قیم کوي منزه الله د مدد ی نظر یا, یا ده ځکه ویللی شوي دي و سینو بس صبرې وصلات سوه سیل دې غلارې نهګمررا شو زکه چې خدای سره واده ما تکړه حضرت صلى الله عليه وسلم باندې د ایمان روړلو وعده ما تکړه نو هغه مونږ لره اورزول بنی اسرائیل کې خرابيانې ولې پیدا شوې زکه چې هغه د الله سره عہد پوره نکړو څنګه چې ړومبې پر کې راغلي دي اوفو فو به اهدی او فی به اهدکم تاسو ما سره خپل وعده پوره کړئ نو زب تاسو سره خپل وعده پوره کم یعنی دوه طرفه معاملہ ده چې کم کوم بیا الله سره عہد نو الله تعالی دا اوې زړونه سخت کړي او چې کله زړه سخت شي نو دخه او بد ورته نه معلوميږي د ژړې د سختې دوه علامات دي چې نېکې کې کی س کشیش ورته نه محسوسيږي او ګنا کې ورته سپدینه او دا د انسان څومره بدبختی ده چې ګنا ورته ښکاری او هغه ورته بد نښکاری چې د الله نافرماني کوي او احساس ورته نكيږي چې د الله نافرماني کوم نېکې سده چې د هغه نېکې نه پس د انسان ژړکه یو اطمینان راشي په غلط کار کې انسان ته کشش محسوس کیږي او چغبل مرزي او کې نو ډیر زر بنده پښیمانه شي نادم شي نو کبل شو کې ملامت کوي هم نو د زړه د نن نه اطمینان چرته نزي اغه سکون او خوشالی باقي پاتې شي چونکه د بنی اسرایلو زړه نه سخت شوی بو به سه قوم وو نو په ګناہوں باندې بشرمند کې دل نه بلکې په বাহাদুরۍ به ویل چې مونږ مسیح قتل کړو د الله بني د الله نبی په قتل کولو به فخر کولو او د الله په کلام کې به خیانت کولو د خبري مطلب بدل کړو ځان یې نه بدلولو بلکې د الله کتاب به بدل کړو د دنیا د فائدې لپاره فرمایلی دی دوی ماف کړي او ځان په ناغرضه کړي فاغفو عنہم وصفه ان الله يحب المحسنين نو په دې وجه دوی ماف کړي او د دوی په حرکتونو باندې څه غرض ملري الله هغه خلک خوخي څوک چې د احسان کارونه کوي زکه چې به هیڅ او څنګه خلکو سره چې انسان معموله کوي نو احتیاط وکړي زکه چې بازه خلک د کاني په شانت خصختی او هیڅ خبرې په اثر نه کوي رسول الله سلام ته ټول ټال درويش کال وقت په دنیا کې ملوشو وو چې د دومره محدود وخت کې ټول کار مکملول دی مکه کې د مکه د خلکو مخالفتونه او په مدینه کې د يهود سازشونه کله حضور صلی الله علیه و سلم د ژوندې د مقصد وي چې کفار سوي د هر خبرې جواب ورکړي کله حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند دا مقصد و چې کفار سوی د هر خبره جواب ورکي او د اغوی په مقابله شي نو کار به سم نه شو کېده مدینه کې بعد یهودو د سازشونو په جنجال کې اختشوي وي او د هر خبره جواب به ورکوله نو اصل کاربه رستوبات شوي وو د دې لپاره حضرت صلى الله عليه وسلم ته دا تاریخ او خیله شو چې دا خلک چې سکی دوی د کتاب ډیره حصہ هېره کړې ده خیانتونه کوي خو ته کا او ځان په نغرزه کا ځکه چې الله محسنین سره ده احسان کولو والا سره محبت کوي دا سم عامولي کار نه دی چې سوک تاسو سره خیانت کوي ستا خلاف سازشونه کوي او تاسو یې معاف کوی دا س وړه خبره نه ده خپله لوي مقصد لپاره دا ضروری ده چې هغه مقصد مکمل شي ومن الذين قالوا إننا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به بي فأغرينا بينهم العداوة والبغدواء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسنعون دخشان منغا ده آغا خلقناهم پخوا ده آغشتلوا چه اغوي ويلهو چه منغا سبك ورجات کرشوهو ده اغوي ديرهسا اغوي هي آخر ده چموږ د کېامت ته پوره د اغوی په مینس کې د او د بوغس او کینه تخم او او ضرور یو وقت به راشي چې الله به دوی ته اغه ټول هرڅه اوخی کم چې دوی په دنیا کې کوي قران اغه هي څرظهره کړه کم چې اهله کتاب په ټکړه وا اې اهله کتابو زموږ رسول تاسو ته درغله دي چې د کتاب الهی ډیره اغه خبره تاسو تخکار تا کوي کم چې به تاسو په ټوله او ډیره خبره درته معاف کوي هم تاسو تا د الله د طرف نه رڼا راغله را ده اوداس حق کول وله کتاب راغله ده يهدي به الله من التباردوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم چې د غیپه ذریعہ الله هغه خلقته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیه لار خي او خپل حکم سره اووی د تیارونه روباسي تروباسي او نه غلار ورته خي د ټول نعمتونه د چا نصیب کیږي د تیارونه راتلل او د نعمتونه ملا وېدل من التباردوانه چې څوک د الله رضا غوړي اغه د دعا غوړي او خلوص سره کوشش وکړي چې اې الله ته زموږ ناراضی شي او د خپل رضا کارونه مونږه نه واخلې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا چې اغه خلکو کفر وکړو چې وای چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته اوه یی چې کله الله اوغړی چې مسیح زوی د مریم او دا مور او د زمکه ټول مخلوقات کی نو د چا طاقت شتا چې هغه د دې ارادینه منکړي شي الله خود او د اسمانونو او دا غ ټول سجن مالک کم دی کم چې د زمکه او د اسمانونو پمیانسګی دی چې څو غړی هغه پیدا کوي او الله په هر شی زباندې قادر دی يهوديان او عیسایان وای چې مونږه د الله زامنیو او دغه خواږیو د وحینه ته پوس اوکئ نو بیا وله اغستا سو په ګناہوںو باندې تاسو له سزا درکئ په حقیقت کې تاسو هم اغه انسانان انسانانی له څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي اغه چې سو غوړی اغمافکئ او چې سو غوړی سزا له سزا ورکئ زمکو اسمانونه او د دې دواړو په مینس کې هر د الله ملکیت دي او خاص هم اغه ته ورتللی دي چې کوم ځنداسې غړي چې زمما قوم صرف د الله تعالی محبوب قوم دی مثلا ځې چې کم گروه کې يم دا خاص او د الله خو خلک دی الله تعالی سره به د هر بنده جدا جدا حساب کوي هلته د نشته چې تبو غلط کار کوي او چې خاص گروه کې ای نو اجر به اخلي لکه څنګه چې دنیا کې کی کیږي چې یا تاسو تعلق سیاسی خلکو سره یې یا مذهبي گروپ د وژنې فایده اخلي یا تاسو هیڅ نه کوي خنومم ډیری په آخرت کې به دا نه کیږي سو چې تاسو پوره کوشش نوي کړې ليس لانسانه الا ما سعى ولکل درجات مما عملو هر کس له درجی دی دغه د عمل مطابق د قیامت په ورځ به هر بنده جدا جدا ولاړی او الله تبا جواب ورکای جنت ته چ قومي وطن نه دنیا کې خدا دا چې کم وطن سره ستاسو تعلق وي هغه وطن ته تا تاسو لویزه په کار نه ده استاهقته چ خپل وطن ته څنګه او کل زی کهر څنګه عمل دی کغله او کډا کوی جنت ده یو قوم د پاره نه دی یو خاص ځای دی او البته خاص خلک زی چې ایمان او عملي صحیح وي يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المسير اغه چې څوک غواړي هغه ماف کوي او چې څوک غواړي هغه له سزا ور کوي زمکه او د دې دواړو په منځ کې هر څه د الله ملکیت دي او خاصم هغه ته ورتل دي اے اهل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته تا په داسې وقت کې راغله دي او د دین واضحه تعلیم تاسو ته خئي چې د پیغمبرانو د راتلو سلسله د ډېری مودې راسي بنده وا چې بیا چیرته تاسو دا اونواي چې مونږ ته څوک زیر ورکول واله او یرولو واله نه دی راغله نو اوس هغه زیر ورکول والا او یرولو واله تاسو ته او الله په هر ژبه کې قادر دی حضرت عیسی علی السلام او رسول الله وسلم ترمن تقریبا د سل کالو فرق دی یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلی و چې اے زما د قوم خلکو د الله د اغه نعمت خیال وکئ چې اغه تاسو له درکړې وو اغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل تاسوی یې بادشاہان کړی او تاسو له اغه سره درکړل چې په دنیا کې چالنونو ور کړې بن اسرایل باندې د الله ډیر احسانات وو اغه ورته یادې زماکا د فلسطین زماکا یادې کی اے زما د قوم وروڼو اغه پاک زما کې تورن چې الله تاسو د پاره لیکل دی پښاکی قیمه کنی نو ناکام او نامرادبه واپس شي هغه جواب ورکړو اې موسا الا ته ډیر زبردست خلکوسیږي مونږ هله ته تر اغه نزو تر سوچې د اغه زینه اغه وی وتلې نه وی ها کچره اغه وی وتل مونږ بیا ورداخلي دوته تیاری په دغه یریدو ولاو خلکو کې دو داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړو وو. وی وېل چې د دې جبران په مقابله کې د خار په دروازه د نن ورن نوځي تاسو سودنن اور سیدی نومتا سو بغالبی ہے په الله پر وسل لري ک تاسو مومنان او دا حقيقي ایمان دی چې انسان کي ضرورت پیدا کوي د خوف او د يرې نه ازاد کی خو هغه بیا هم د اویل چې موسی مونږه خو هلته هیڅ کله نه زو تر سوچي هغه هلته موجود وي بس ته او ستارب دوان لاړ شي او جنگ وکي مونږ دلته ناشتو په دی باندې موسی علی السلام اویل زما په اختیار کې هیڅوک نشته و یا زما خپل او یا زما دارور نو بس موږ د دینا فرمانو خلکونه جدا ک الله جواب ورکړو خده نو دغه ملک د سلويختو کالو پوري په دوی باندې حرام دي دوی په پزما کې سرګردان ګرځي د دینا فرمانو خلکو په حالت باندې هرګس ترس یعنی خفغان مکوا تاسو ته پته ده چې د موسی علی السلام په کیادت کې بن اسرائیل ته ازادی ملو شوې او چې سمندر نو ووړېدل او سهرائی سین ته ور رسیدل نو په اغزه زمانه کې شام او فلسطین کیو ظالم کوم آباد وو چینو می وو امالی کا تاسو ته پته د حضرت یعقوب علیہ السلام په زمانه کې د غټول خاندان په اصل علاقې یعنی فلسطین پرې خودل او می سرت راغلل او د دوی آینده نسل مصر کې آباد شو د فرعون غونتبه بادشاه دوی غلامان کړ او قسم قسم ظلمونه په کول الله تعالی د موسی علیہ السلام په کیادت کې دوی له ازادي ور کړ او هغه دوی خلک په اصل وطن ته راوستل وغوښتل نو د خدا د طرف نه دهو کم راغی چې تاسو دوی سره جهاد وکي امالی کا چې ظالم جا بریرقوم دی جهاد او کوي او د دوی نه خپل وط واپس واخلی نوهغوی اوویل چې مونږ ریږو ځکه چې ډیرر وته او په غلای کې تیر کړی نو بدلله شوي نو الله تااله اوفر مییل چې اوس بدی سویخت کاله وط ته واپس ننشیتلی نو الله تاال او فرمیل چې اوس به دوی سلویخت کاله وط واپس نه شي اوغ دی اوس به دوی پهسهحراسی نه کېږي دا شهره کې ځکه ایثار کړ چې دوی کې هغه جذبه پیدا شي او د بهادرې خصوصیات ورکه پیدا شي چې دا چې د سکول کابل شي تاسو ته په دا ش الله حضرت ابراهيم عليه السلام ته وی بهاجرا او اسماعیل عليه السلام ولې د ټول دنیا نه جدا یو داسې ځکه د پریخودو او ویل چې لته عیسا بادینه و ځکه چې د دوی نسل په خاص ماحول کې اوچت شي او بیا هغه نه د کار واغشتهل شي او اوی کې جراتوي بهادروي او د اوی اخلاق ډیر ښه او اوچتوي دا خاص خو بیان په اهلی عرب کې نو دی دې لپاره الله اوی له پیغمبر رسولي غلو او چې هغه خلکو د پیغمبر مرګرتیا وکړه نو په دنیا هاوي شو او خوارو شو نو دا خبره ده چې څوک ډیر دنیا کې اخته شي نو اعلی اخلاقي کمزوري شي چې دا حکم او شو چې دا قوم به سلويخ کاله دلتې نو یو پورن نسل دلتلویشو او دوی بیا خپلې علاقې واپس حاصل کړا